او کوي چې ورکاله <سؤال> ته يهود ايا چنا د رښت تاسو مې ویلو چې ته ايا د رښت چې ان منزل <سؤال> الذي يخرج الله قلدا حسنا دا مې ویل کومو ویلي دې بارک او بلاره چې د مدینه مونواړې تکنه ابن مې له سلام پاول کې راغي نو دې باندې راختر راغي او بیا چې پد سالې پټین دا ټوټه و ښه وکاله ته یو هوټ او وي يهوديان يد د خدای پاک مغلوله بيګي بن كريشي ويدي يني دا کینای د بوخن الله ب کې شوي دي یو ولې را وسته او قاعده د 230 نه راغلي الله دې تخیره کوي غلته ايديهم بندشي لا سنه د د ارکار خیرنا نامودا لپسکه خبري يدا په معنا کې انشاء میکلا دا نفسي جمله خبري يدا په معنا کې انشاء يدا او وډو اينو بيملرون شوي دي به ما قالو دا دي کوم ترکويله دي چې ياد الله په بل يدا هو بلکې دوان الله سنت خدای یو لاس نه بلکې دوا مبسوط وتانه په کې پورا خبري یعنی دي ينه سمانه كارم دد حد نتيار دي ينفقو او د خرج کي په پيشا څنګه چوه حوي او دا ته کې په بیان دا جوګری او ورته ترجمه یېادله ولا یزیدن او خام خاذیتی کثیرن من هم دیر جاتو د دې ما هغه کتاب او هغه سنت مبارکه ونزل <سؤال> کی ګورې بس جنت یو قران دی بس سنت ما ونزل الهکم ربک او د دې وجه نه دا ای بارت کې زکه طول راغې داسې عبارت نو پکاره چې ولا یزیدن من هم القرآن قران زیات کوي نو دا عبارت مختصر خدای ولې پر خود دا تبلیغ په دقه اعتبار تو یا نل دی جهادت تر کشه نه او د جهادت کوپر نزدیکه کاټی کیږي او کی او کینا دا مې تر مخې یو بیچه عداوت او بغضه کې سفرته همغه واخه کړی په مابین د ټوکه عداوت او بغضه تر ورځې د قیامته که کې جن دی وی کله ما اوخدو هر کله چې بلکی نارن پورو لالحرب د پار د جنگ نه السلام چکنا اقبا الله نو الله پاکي مړکي يعني دي باغي کي مغلوبه کي پټول زينو کي او يساونا فېکي او کوشش کي پظمک کي فسادا مېکي د تخريب کارې ته منون سره والله لا يحب المفسدين ولو ان اقل الكتاب فجعلت کتابو الكتاب امنوا ایمان دوه په نبی عليه السلام وتقوا او ځان ساتري د کوپر نه په السلام نو ديکي بمه په پیډي باران ها ده کافرنا عنهم لمغبه هو کدی تدینا سیئاتهم بدید دی توغونا ہونا تا دپد مزریشوا ولا ادخلناهم جنات النعیم ابي امي داخل کدی بیا ربہ پی کی جنتون دا بیان د برکاتو چی ایمان صلی او پختہ پر کتاب روڑو دنیا بخیر تذوان برابر شی ولو انهم قاموا التوراۃ تتجد بی او درولی بیت او ايدي یعنی عملي پکړی وینې په پرسلې مان ورې کنا او ما او هغه قران او سنت اونځلې لیکم چې بيتمه درشي وي دی او کنه قران خود ان چا د پاره دی من رب تیم نصوب شي وي لاکلون دوی بخرا کړي وي من پوکه هم د پورتو طرفنا بارون او په پرد رحمت شي وي او من تحذير کړې او دلان رحوت دوی نازم کې بچ کم دي نو شکړي او زمکه بچ کم او دای یا پادا چدوی بخفران کړي وي د فوقنا یعنی الله بپې میروانوي حاکمان بپې نهکان مقرر شوی ولی حاکمان فوقوي کړي او ومن تحت الجلهم چاونه کراو کنه او خاتم او دهم د دې تابع وبوي کنه عبد الله ابن عبد الله بن عباس ترجمه کوم کړي را منهم امته مختصده چباجه بدی کې دی او امتي دی, دی میاں ورو دي چې عبد ابن سلام دی لیکن وا کثیر منهم تن دیر یاست بنا سا ماي عملون د دې آیات دا ما مخې ویل دي اسان دې کوله په خم کړ او چې دا زه ته زته دا یو رکو بو وینم رايو بیا مگورا زماغ اٹھئی مملا بارا برن دی یا ایو حر رسول ایو پہنے لسنی میں خواب گورا دام میں مخم بیٹی در تا تا سو گورا چو پینزمیں ٹکی کی کنا یا ایو حر رسول ایو پہنگر علیہ السلام بل لگ ما تورس و خلکتا ما جمیع اما تول آغا سقوند لئی لئے قرآن لگ سنت تی نسا بے تبلیغ چو قرآن و سنت دوارشو میر رب او الا لم تفعل اکته ده قارو نکی په دې کې دی حکم پیخو ده پما بلغت رسالته نتا ند رسول پیغام د خدای ولی زکه چې پیګه کنه د تبلیغ میساج دې کنه دا پشان د مانزه دی نو مانزه کې یو رکن پاتې شونې ټول روز باطل دې کنه دی او دار چې مونږ د کی خبرو قضا چې انتفاع د جزء مستدیمه انتفاعه کلګه والله هو یحسموکا او خدای پتا ساتي په باب د تبلیغ من الناس من قتل الناس اقتن دکان کو نن پهلای ولی پر جنگ یو حد کې چغا مبارک شي چوي دي یا مخموم مبارک زخمي شي یا اوسر مبارک او زخمي شي دي نصو من الناس کم من قتل الناس او من ازي الناس باندې به اندازه قدر رسیدلی دی نو نه رسیدلی دي چې دا چې ذره چا تندره شه دي دغه جي او بل یو خبره کو بل حکومت وین دا یاد مبارک ته څنګه یو نازل دی هذا خبر خلاص لكنه يقول لديه ضرر للمنظر السيدة شفر إن الله لا يهدل قوم الكافرين الله إذا أتنقل قوم كافرين قل يحلل الكتاب إذا أبتا قد تشو لستم على شيء تاسنيه بيهودين موتد به حتى تقيم الدورات ترديش تاسكورة طالبو نیو که د توراتو دینځیل او ماځ له له کوم ته قران او سنت او ول یزيدن نکثیر من ماځ له له کا چې قران او سنت مېر ربک توګیانم وکفر پنات عصات مګن جن کېګه قوم کافر باندې اته آیات مبارکې مې سلور تفسیره کړیو په سوره بقر کې هغه آیات نه دي ان الذین امنو بشکا که سچې مانې وروړي او الذین حدو وسابقون صحابی اون کی ممکمل تحقیق درے مذہب ومیتاتا بیان کرو اصحابیان دیو نسوارا دی من آمن بی اللہ الاخر و آم الاسوالحان پلا خوکن علیم و لام یحضنون لیکن دا خطنا میساق من اسرائیل داکیل سلم انگا گشت دیوا وادا مخکمت بن اسرائیلیونا جیمان بپن خود و رسولانو روڑے وارسلنا رسولا اومنگ و ترالی گریدی پیغمبران برائی ہدایت دای کان دی سقوله دی دنیا مت مقابله کړې د پنا شکرې کول د ما جاءکم هر کله چې بنا د دې رسولن جو پیغمبر صلیمو شان تنکیر د پنا تعظیم دی مېما په ان احکامو د دین لا تحوا ان تصحوم چې مایلان بنه کوي د نفسونه د بی لا پرې یو پرې کده پیغمبران دی تکذیبو کو وې او یو پرې که دی بقتل قل و فیه د یې کین یقتلونه حکایت حارما یدي زهو شیو ارکی دی پر زمانه ماضی کی واقع پرس او تعبیر کیو کی په مو جاری چې دلالت په حال کې او حسيبو ادی کو چې الله تکونا الله تقا کم کان دی کانې تمدي چې واقع بنشی او بن رشی کی پیتا فتنه فتنا نپامو نو دې شجو لاندې شو وسنو کان شو پر زمانه د مصالح اسلام کې سمتا باللہ علیہم لما تابو فی اکی کھنا سمتا باللہ علیہم لما تابو فزمان در عیسیٰ علیہ السلام کے سم عمو او بیار لاندشو و سمو او کانشو فزمان در امام الانبیاء کے کسیر من خم واللہ بسیر من ما یاملون اللہ پا بیر دا غیاء کو بیر پر قوو پر اچھی ورش پر تری پر کې متاتابيله پانا شاره وکي لقد كفر الذين drastic سرسټ چر کا چې ديان کسان قالوا جاءوا جا وي ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله په عين هی مسیح ابن مريم دي د وی مابین کې اتحاد دي او وقاله المسيح او مسیح علی السلام سوي نو بالپا دي دي ګره خدای دین ګناه دی دی غرینا همت عيسو استو غواچو استو کدنل چی وقاله المسيح يا بني اسرائيل اي او عبد الله عبادت کو رب دی درپ زما او رب پکوم چې دمو د الله چې دمو استاد سو شریک کړب دي اپ خپل عبدیت باندې دا کومر کوي او دی ولو لوهیت مفداري کوي انه من یشرک او اسلام ملي چې شان دا چې شریکونی او الله باندې فقط حرم الله الله حرام کړی په دبانې جنت ان دخول الجنب او مو اوه النار او ما رضوالمینه من النار لقد كفر الذين دا کی سره قا رجعوی وردی چه ان اللہ حسانس و سلاسا چه خدای درین دردیو دے یعنی معتقدین در تسلیش تی لکم اپا ملکا ایا شابس ہے ویل مو ومامن الاخن او نشتر معبود اللہ الاخن واحد مگر معبود دیو دار شریک له اولى فی ذات واحد زمانہ دار شریک له بذات ولا فی شبات ولا فی افعال وذیل لم ينتحو او کترت بیمنه نشوف عام ما ده اغطسلیجنا یقولون چې لیکم وی مل یا مسل للذین امرسیه آگ پساند تفرت کې چکافیر دین عذاب ندیم افلا یتوبون الی الله ای یتوب خدای ته نو بسی او یستغفرونه او استغفار نو غوړی چې خدای پر شان کې کمی کوستاخه کړی دی چې عبد الله الله الغفور الرحيم او باقي مسيح عليه السلام خدای زکنی شکیری چا سو خبر ووا ما المسيح ابن مریم ندی مسیح ابن مریم الا رسول مگر پیغمبر دی تکتا أو خدا ندي ليس بالاله قد خلت تا کی سر تیر من قبل هر أو او ذو ولوریت تا پارا بفا ضروری دا ابی ندی ا دتن مخکر مسلمان تیر بل اسې مورته ول خدای وای او او مور د دې ولی الله ده اے چې شو اقا خدای ولی الله دې ته وای چې خدای ته هیڅ دې خدای وای نه خدای شو او کان بل د دې په اور یو خبرو وا اے ولیه ته خبر مسیح علی السلام باتل شو په دا ګټ شو په صدیقه سره ولي الله اوه او کان او دعا د واړه یا کو لا دوان بي په تعام خړ نبي محتاج دي تعام تا ا ج سو محتاج دي تعام دا اخره کی دي شي ول محتاج محتاج چ کم دینږي که څه ممکن بی او الله تعالی خواج ګلجو ته ا اول یو او خبر د خاصي ادبی برانوشي یعنی بل خبر هم کو ته چې تعام و خړ نبي ام بس تعام کمه څه خبره ودون اذکیہ پیغمبر دین نو فکر سنوی پد پد تا بپی یم نن تو عام کوم څه خبره شو چې خو خلک شنو او کنه انظر تو ګورہ چې کیفین نوبجن الملائک چې څنګه پون بیانوم د بیده پره آیاتو نه پخ په وضاحت او ثم او بیا ګورہ چې انایو پګون سنن د پیګره زو دي شرع توحید نه تا شرع د جن ايه تاشو عبادت من دون الله ماذا الله رسول يملك لكم احتيا من اللي يوم مالك من يستعصر فار ترلن دب ازرلين دلتمو مزاب حضرتك مزاب حضرت لا تدقي ضرر ولا نفا او نتجلب منفعت قلنا هو سميع عليم بيجي كل اهل الكتاب يا اهل الكتاب لا تغلو تجاوز مکوی دا حدنا وقبل دین کے غیر الحق بیگی نا ولا تتبیو اتا بیداری مکوی اخوا اقوم دا خوا اشاتو دا قوم قد دولو چاہوی گمراو چاہو دوی مشران دی اسلاق قوم من قبل من قبل ظهور الاسلام او ادولو کسیرا او دیر خلقیم گمرا کریو او ادولو گمراو بعد ظهور الاسلام حلق مرخ مې وک کوم نه کوه هه ته ویلو منشکر فی دامه مریم اذن تبازت مناحلیه مکانن شرقیہ دا طول رکوی وت صبر او در تراہو پا پاجاما کلال نبازرگان پاجاما کلال حضرت مبارک شو دې ته خوشاله شو خود به صورت یاسیل مبارک کلاوت او دوی بس دا سی جلل چی چان دازین ہو جیو. بای که مریم دی دا چالوستن دی سورت یاسین دی نو یکی تالیمان طرور مرسود دی اتاین نتا موقخان با سارجو دو بینورو سلمانان ملی اللہ دقا وجدی جو ویزا سمیو ارکل چی دوی وو نس سما دوکس ما شوی ریاد لگا ما انزلہ <Sess> اګه جنا <Sess> دل شوی رسول الله تعالی پاوله صورت کې ماري صورت مریم دي په بیا یاسین دي نو ترا اری نه کوم ته ویني د بی تفیدو چبې مینه دمعی اوخ کلرا د می زم حواري ترجمه وکړه د لغت ترجمه نه ده د لغت نه ده اوز د لغت کو مراد کره دبینی سترګې د دوی من فيديو منندمږي چې بېږي چې بېږي دځا اوخونه سترګې بېږي کوخ کې بګي بېږي دا مبالغاته اته ولي ممارفو دا وجد اذن چې دوی په جن دليدي ملال حق او ملال الحق او بیا په خپل الله ته متوجې شو دي او یقولون ربينا آمنا اعملنا بی کا و کتابی کا نپرطبنا ما شاہدین تمنگا اولی کا سرد اقرار کونکو نا پا تزدیق تدوارو شہادت مانا دے اقرار کوری او بیا کہ اللہ پا شہادت تابیر ولی کری دے اقرار دیر قوی دی چل مرتبی دے شہادت تا تغیباً وقت سیدری دے باس راضا او بیا وی جے و مالنا ایو مانی علدنا سمانی دی زمن دپار اللہ نکمین باللہ که ایمان پالانه او سره د دین چې مختزیشته معنی نشته او مختزیشته وا ماجعانا پهږي او هغه چې مونږه تلاغلي دي د حقنا چې قران حق ته چې مسدد د کتاب انجیل دی حق قران دی چې مسدد د کتاب انجیل دی یو ته شو وانا تم او به مختزې او دخلنا مانگا اللہ دا داخل کے ربز مانگا سرد قوم صالحین نا. دیکھتا نتاع فیل جنت بغیر دی ایمان نا ممکن دا کنا ممکن دا تمہ فیل بغیر دی ایمان نکیدی شجی نشکیدی تمہ پا دخول جنت کی نو اللہ پا شوکڑو فا اصابحوم اللہ اللہ عوض ورکدویتا نا اصاب مانا دا. ولی زکر جبادی فال د متعدی ترجمه میں اقل کنا اللہ نوزورت دویتا بما قالو بسبب قول ہم بما قالو دا قول چکم محکی ذکر شو جنات تجدی من تاتل انحار خالدین فیحا و ذالک جزاؤ المحسنین ادا جزا دا مخلصینو او دا انیکانو دلو او دینیکان دی او دا د وی بیان دی ولدین کفرو او وکذ ذویاتنا تدبیب زمون دایاتونی کړي دي ولایک اصحاب الجنه کستا فکرینو په ما قبل کی الله یو ته کی وی چې ذالک بان منھم و رحبانن نو دا د رحبانیت یو قصہ د مدح نشوه ها نو قص الله پدې رحبانیت باندې رد کړي چې داسې رحبانیت ومنندې پکار چته حلال په وان حرام کی. زبر دس غوا سبد دې استه لکه دا تسبيج پتار کې پیلې کنا دا داغې نه بکه داغې نه ب امځه تراتب پکې رهبانيت جناب کې محمود دې نوینا ننا ننا وایي چې اته دې کې ممد حضره رهبانيت شو وګړي رهبانيت ستوي ترک الدنيا طالبان ټې وی کما ته په خداشه تلپوزنی یزبین کې لکه ځان ته چوي اه رحمن ی ستوي ترک اللزا اس الا نہ معنا وکواسه اس ذ خبر ال بیا کړل کی ټول رد په اوله بس رحبان یتمنادا پریخودل د لذایذو لذیذ شې پریخودل خذو نه کول دا لذیذ دی <تصفح> خوب نه کول دا لذیذ دی کنه دی پویګي امیشد پاره ول لا ترک پویګي نو دا د مکم اګمک ترک د لذایذو پویګي راپشیو او کداشي شو سره شې حلال دي او چاپری خود د سره روحانی یا د جسمانی د وجې نه ناغه مثلا په دې کې داخله ده نه مو چې شپې شپه یو را پکې نه داخله یو پیر شپه واغه یو خپل مرید توې چې بچته بغو خنخري نو دا په دې متبقه ده دا روحاني لای د دکې یو جسماني لای چې جایز دي نو روحاني جایز دي بلکې روحاني د جسماني نړه هم دي ولی هغه د زنا نه په دې ییي شریعه کوي دینو کوغه مخخري نو شخوت دیر پیدا کیگی اصنی چلی پزیلا کی واقعی نشی نا روحالی علاج کی پی پیشوی نو سیده کسی ند یا دنگر انگی بلدہ جو شیح حلال دی او دا انسان دا پارا سدی ضرار ناد بس رازد پی پیشوی دا انسان دا پارا ضرار نو کسری دائیمن پرید نو سن عربا خوند دی ولی اغد پر دا د دن یې چې انتظار وردی یی روښته زره دا پروا نه بس او شحبایک کرام را لګی دی یو باندې کنه مبارک کرا غلی او نبی العزيز تقرییو کو اغه نه را لګی دی او شحبا او باندې چې دا بوادرونکو باندې وی چې د شپې موږ د کې کوم باندې باندې دا څو رجب نن تر قوم او بلکې دایمن د ارادې پدې سې ځان ښه الله رب الدول جناث فرمایي ايو الذين امنو اي لا تحرمو تاسو مهمه حرام وي تو يې ما پاکيزه اغه سيزونا ا حلل الله لكم نو که د خوارات متعلق تي کده سکات متعلق تي کده نکاح متعلق دي مې ولا خبر نه وخلې واه دا درې ولا خبري کدا قسم د خوراک نه دی کدا قسم د سکاک نه دی کدا قسم د نکان نه دی ارڅ چی دی او لاته او تاسو چې کوم دی تجاوز مکوید حدود د خدای نه په حلال او په حرام کې ان الله علیحب المعتدين الله نه خوخي تجاوز کوون کې د خدای د حدود نه نو چې نه خوخي انسان به څه چی ار ري دانه ولدا تاسو کوم کله چې ته حقیقت باندې پويږي که چې ماته سوال وکاي ا ها چې نه یو خوخی الله چې کم کسان د حدود نټیریږي نو نه یو خوخی نو سید اس دی کوي ا ځان ور کوي دا سړی د خدای د حدود نټی نټیریږي د محبوب دی چې تیریږي ته لودې مغروز دی کار راولي تلخز نه وګورې چې دوی تل پوزوک کنه چې خبره خو سرګند شي کنه هغه پټ پٹ پټه پادیشو پا لا يحب المعتدي نو معلومه شته چې کوم کسان د حدودو نه تجاوز نکړي و مکمل راځي نو ده محبوب الله دې اګه کم تجاوز کړي نو ده مبغوظ الله کله نتیجې په اموره تبک کنه په په هیڅ ګوراتونه په ځانت وېداله توی هیڅ څومره چې خبرو وې ټول تیر شپو وو کې وو کبا تاسو چې شار به خبر نشوي دا مطلب دی اچھا بچو تیری ګر تیری راځي وو تاسو خوراک کوي من ما رضه حکم الله منه کوي ما دا هغه چې الله روزي درکړي تاسو د حلال طيبه حلال او د نسبت نه تاسو مخه بیان کړو نو یاد لرباي نه معلومه اسراد حنا فرج دا پري بيان او تق الله الذي او يريجد او خدینا انتم به مؤمنون جتا سواری ایمان وړي دي لړټی تا نو ایمان مختزید تقوا دې کنه مختزید تقوا دین با شرع از یمین و سوره بقره کې 13 شوي مو مدققه شي هدي سورته کړه التبدل مقصدو دلتبل مقصد دسو ماکې دې شو چې تحريم د حلال مکوي وکړه کله کله تحريم د حلال فقه سمسرکی کینې کیه د قصم مساله وره سز د بردس مناسبت له ما قبل سره لا یو اخركم الله باقی می یمینې لغوه یمینې منعقد یمینې تعریف مم کړیو د درو وړو احکام مم بیان کړیو دا بیا دې مارنکی اصره کفاره ذکر لمو در ذکر دا سنی شیتو سره پاک په الله وي في ايمانكم تابي ايمانكم دا متروي چوكتر کی کسوا کې شوي دي الكايل في ايمانكم دلزو شفتي په دې بار متعلق چلا اصره جو چې کاينه شتا څه مونږ کې بلکې او اخزكم دې باندې په دنیا کې نه ولشتونه په آخرت کې په يمين الله هوا بلکې او خدا پاک تاسو ني انز پسسمو اكتم الايمان تمحكم كلي تاسو باغي بوله پسمونا ان رشه تمحكم كلي باغي بوله تاسو پسمونا نوراز ددي کفاره نو کفاره د وقتش ما يو کفاره ماليه ده بل کفاره بدليه ده کفاره مالي بيان مختور من تعلق تو شري راشي سي توجي او ته یاره باکه سم کولی وګه مش مات او استاد شو کومې د لري روزېون ديسه لکه د لريولې پته څه لا خو مالا مالان څه تدری روزې وي یلکه ورکا یانه کفاره یې مالیو ور خو مشروح هغه خو مقید پدې په مل لم یجدونه نو تاسې غدا کار وکړه ها په باقی ودا دا کفاره مالیکی پدې مابین کې او او د فرض تخیر ننچه کمایو ورکی خان لقش ایری جیتا ایرخو خلاص ایدارا چی فکر صغران شیری ها صغران کار دے فکفاردو نو کفارد دی ایتعامو عشارتی مساکی تو عامر قول دی لسو مسکنان دا لس مسکنان دی خان ساراللہ خان باپا مرخیتا ورکی خوی ایرد تو عام خویو کنا چرگو پو چرگو پولو او بلچ دینو گی که وقت دو شوروادا جوڑینا او بلچ دینو د جوارو جوڑیو لول دی لاول دی لازری توامو نبی بیان کنو اعلا دی که دی که دی کمیو دی ناللہ فکوی من اوسطه ما اعلام ندی ادنام ندی ولی چه واجب شو ندی چان حق ری شو له حالفه له حالفه او چکه لدي ادنا ورکو نه د چاغ حق یاله نه ساتي د فقیر نو اوست چې دی نزو حزم مینه الجانبین کذا پرتلایا سپيفي مې اوستې ما د در مې دا پیږه درمیانه اغینا چتوت ایمونه چتا شخره ووی اهلی کوم په خپلو کلمه د هر تخیر د پاره او کیسه ته یاده دی جامع له سمو مشکلاته او تحلیل و رقبه یا ذات د تمرہی دی پدې کې کم یو چي کوي پدې درو کولو انت لم یجد چا جنب یمون تل کفاره مالی نفسیه مسائلات یا روجه دی قولاګا ولی ای فصلیه مسائلات ایام متتویعات ولی اصول شش کی راغلی دی اصول شش د خبر کوټه د چنیانو په کتاب کې چې دا قدرت عبد ابن مسعود دی او مشهور دی په دې تاکید د کتاب الله کول شکری شکوړي کول شي په خبر واحد روانه دي ځان لیکا کفار تو ایمان کوم دا کفاره د قسم مستاسوده اذا حد تومر کله چې قسم خوره او سر به او تکه په کبلم پکاره حلفتم کوم انستم نو قسم دی مخ روحاني شي جهان شوي ني نوخه کو کفره نيشته وحفظو ايبانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو حفاظت تقسمونو دري خبري دي پګي حفاظت تقسمونو دري خبر دي, دي وسته طالب اي قسم نکول يوا دا محب عادت دي خدای په قسم نکړي زم چې و خول نزان په پکی بری کې چې پننه کې نه ني او دریم چې کله هانشونه بیا به کفاره ورکې دا درې والټي کې په وحفظو کې داخلي وحفظو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو کدنې کم د قرانګي یو بجين للکم الله بایندک بیان کوي خیری آیات هدایتو مداخقامو شرعیو دالکم تشکرون دې دفعه چې تاسو د الله نعمتو شکر ادا کړئ ځکه چې تاسو په احکام راځم راځل او ته خدای رحمت په دې متوجي شينو لوی نعمت دی عمل بلاکام کنه دي یا ايو الذينا امن مسالده تحریم او تحلیل روان ندنو په دې کې د خمر حرام دي کړي اوباکي دې خبره مې کړو دا واغادي چې اوتبان من مالکم دعوت کړو او باغې کې جن جن پکې یوشو کې خبر را او کدي آیات وو آیات نو تتاو ولمولی کلی دی فدیدو دی وعیتونو کی اللہ دا شرابنا لس کرتے منہ کرے دا کذا پی حاشیت الہدایت خان یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمرو یقنا شراب خوري چدا والمیسی رو جواری کول چدا والانصابو او عبادت دبوتانو والازلام او دارن يحقل نسیب مالومو والقران دازی کول پا رښوبان دی رچون د بلید پليټي دا, پلیت دا منع عمل شیطان د عمل شیطان نه دا پچتنی بو فوزان ته وساتای لعلکم تضیحون چې تاسو کامیاب شئ ان ماجوری د شیطان یقینا اراده یو کیا چې دی واقعي په بابین ستاسو کی عداوت د دا نقصان شو او بازه دا دنیوي نقصان شو په خمرو او په میسر کې او یا سودکم دا خو بین نقصان شو اتا سومن کی د ذکر د خدای و ان صلی او دمان دنا فهل انتم منتقون ایتاسو منکی دونکی یعنی ادو الاستبحان بمنا د امرتی سنگل لشکره تعالی د دینه مناو کړه طالب اوسه د فکر کوچ زو پس روان شو مخا دی خبر ان الا لشکره و لمن کریدا زګه چ خمر ی د مای سر په گاونډی ټوک کړه دی نو مای شر حرام دي نو خمرم حرام دي بلدان چ انصاب سره برابر د بوتاه عبادت سره برابر کو حرام دي کنه دا حرام دي ازلام سره برابر قدرې اوی څونی وته وی حرام دي هر حرام پلید نه دي دا مانی حرام دي ګوري او هر حرام پلید نه دي رې جو من عمل شیطان نه عمل له شیطان حلال وی که حرامي وره او بل په تسليق کي چې فتني وو هو شپګم شو او لعلكم تبلحون دو شو چې الله و فور موقوفه دا چې پر کې خمر فور پلاه موقوفه د واجب نشو ها او بل او بل لا نشه عداوت عداوت او بغضا چې دینو حرام دینو شراب هم حرام دي او ویا شُدکُم بالکل ت رسول تاسو نه په پای توعت کې دا ک پتھر کې توعت کې دا په توعت او اړتیا ته مخالفت د دوارو نظام سره پینت ولئتم کتاش راجو کیدت وا اتو خدید رسلنا فین تولیت من طاتهما می اس در نشته چ عالمو پیشه شأنما علی رسولنا علی ذمته رسولنا چ پجمت رسول <سؤال> الله زمانه البلاغ النبین مجرد تمامه د مجید له التبلیغ البین پیګه او وقد بلغا بأكمل الوضوح ا د تبلیغ باکمل الوضوح وکړی دې کنے لیکړی بیا باز شعبہ کرامنا علی الحدیث مبارک دیوی خدای پاک خوشحال هو او جواری حرام کړا او سمنګ مخ کې رونه بیگان لدی او وی چې دینه او شراب څلی دی او بیا ملشي وی دی او تر څنګه دی جواره مالک کړل دی بیا ملشي وی دی دا وی صحالۃ دین دی کړه یا طرح صحیح دی دا وی بہ صحالۃن پسرا د پوی سګونانشتا ان لا تویا نشتره پا اغغ کسانو چیمانی روڑی دی او عامل السوالحاتی او عمل دنیو کو کردی جو ناخن گنا نشتا پی ما توائیمو توائیمو ما نازد وکم پیگئی پا اغغ شای کی توائیمو چی دی خوالل دیو دی خوالل بولا گیا دی چا سر دی جواری سر سکل بولا گیا دی شراب سر اضامت تا قو پدایو ترجمه کوم ودي پسې د بل بیا هم زموخه یو بل ترجمه کوم ځکه متقو هرګل کې بي ځان ساتي د شرک نه واامن او دوام کوي په ایمان او امنه صالحات او نیک کارونم کوي ثمتقو بیا ځان ساتي د محرماتنا واامن ایمان رودي په تحریم د محرماتو ثمتقو بیا ځان ساتي د شوباتنا واحسنو افى ان تكفل عمل احسن كه وع الله يحب المحسنين نسو غنا دا كه الله نا محسنان محبوب دي ٹھیک یو بل ترجمه اس کوم خا ليس على الذين امنوا من الصالحات جناح فيما تعملون چ دې کم اس کلی دي خل دي اذا مت تقوا ار کل چ دې کی تقوا بي تتا ن پدي کی خوف خدا بي. وِنَا تَقْوَا بِي خَوْفِ خُدَا وَاَمَنُو بیان آگه ولی دار دلیل د دا خوفِ خدا دی وَ عَمِلُ الْصُّالِحَاتِ دار دا دیان آگه زَكَ دَا عَلَى مَتَ خَوْفِ خُدَا ده. أو قو دَا او صُمَّت تَقَو وَاَمَنُو دار تاقید دار ما قبل دے او صُمَّت تَقَو وَاَحْثَنُو دار درین تاقید, تاقید در تاقید دے تاقید تا واللہ یحب المحسنين مشملات سلو د حلو د حرمت روانه دی یا ایه الی الذین امنوا په عمر علی السلام چې پشپږم کال دا هجرت باندې کوم عمره زparagraph او حدیبی ترورشه د حدی حالت یحرام او بعضی صحابه کرام چې دین نو دا مارغان د تمام د د دشتورو چلے دل د تګ دی تراله دا, دا خدای او دا قننږه مارغان را دي او دا قننږه وشي او سبيو بيږي هي مار چې کم دي نو وحشي او دا څه بګردي دي ته او ودې را کې چې کم دي نو صحابه کرام بس دا دا امتحان نه امتحان په قوم د داوود السلام دی او پریوتل دی په کې الله کامیاب امتحان به ويمي امتحان راک خو دي په کې څه شي وخلا بقوي يا ايها الذين امنوا داروا الصلاه سواك سانجيكن ادي ایمان حق حكم مسبط لا يبون انكم خام خاص معيشه يت الله تعالى فتا سباني بشيء ان تخلیل ککانا ورکوت امتحان دې غټ ندي منسوی دې د احکارنا تتا دې آیات نو حرمت ته احکار ماليږي التزامن په بل هيت کې بې تصریح کیږي هر کی. څوک په تمام ورک کانا چې دلته کې آیات التزامن او ما بعد با کې په بل هيت کې بې تسلیم کیږي کی. چې احکار د محرم د پر حالت آرام کې احکام دي منسوی دې انا خو چه رسیگ دی اخکار تا ایدی کم استاسو لاسونا چه کم والدی اور ایمان خوکم اور استاسو چه کم دی نیزی جمع در ترمحوندہ استاسو نیزی چه کم غٹ دی ادا انتحان لاپا کئی لیگ الله علماللہ جدی دفنا چه اللہ ظاہری طور با نمالوم کی چه من یخاتو خو چه صوبتی چیری کدی اللہ تعالی نا بیلغت غیب پا خالکون دکې چې دا اللہ ندیلی دلید لا بلغة دا بلغه ده چان حال واقع شو د که نه کده مپول نه ها د پایل نه د کم نه نه حال واقع شو په خالقون د دې من کی جرایب د خدای نه دا پایل د مپول ه وو زمیر الله تعالی دې په کې چې خدای یې لري چې خدای په خالقون دې کې چې الله غایب دی والعیاذ بالله خدای د چا نه غایب دی نو دا حال دا پا عِن نا دی کدا مخول نا دی خدا اے پاکا توسم پی لشوی کدا پا اے پاکا مخول نو صلی کافر کی گی پی خدا خدا چان غائب نا دی خدا اے پا اچا حاضر دی ناظر ومنیت دا چاچ تجاوضکو با دزارکا فسدی سو دا حرمتی سوید حالت الاحرام چیل تزامن ما قبل نمالوشو فلہو عذاب نالیم دا لپاره ازاد دي دا معاخه زکه چه او د ابتدا ناشد نبی ها او ابتدا نشي يا ايه الذين من دا تصريف وا په حرمت تخكار باندې په حالت الحرام کې لا تقتلوا السودا دا سمو وړ نه چې کوم انتم حرم دي حرم میچراسه غذا او کنه او نو د دې ترجمه کړو کنه شرطه مې دی په ول حرم جمع د حرام دا دا سپتی مشبادی په معنا د محرم اسم پهال دي ومن قتلَهُ او چې قتل کده اخکار او سره ده دي قانون وره قتل کده اخکار منکم د تاسونا نه متعمدا په قصره اګه په خذان سره اخکار بیا جذان شته بیا جذان نشته د دې متعمدا نه کایت سب په دروغه تا اخکار په خطا سره وکړو پنجشانی هکو نو انده را روانه جزاده ٹھیک ده سمانا د دې صد پیدا وته ګور یاد لرا متعمدن دا جزاده پیل فا دار روانه او چې ارکل خطو ان منو دار روانه جزاده پیل ده ک جزاده محل ده زمکه اسمان کې چسونه پرت دې دم دا جزاده پیل ده یو جزاده محل نو جزا دا محل آغا خطا اندیو دا جزا دا پیر دنو فاندی نامانا دی نو دی ما میرزم دی چفا جزاؤن فا علیه جزاؤن فا دل آدم مثل ما فمثل آغی قتل من العمد اعتبار القیمتی عندا بی حلیف طرفم اللہ پویی گے دا ہدایتو گورا کتاب لجائع تفیگی آو کتاب سلسلی محضورات تحجی دی کنا دا قضی د آخری تک کتاب البیون ام زیاد گران دے کتاب المناسق پا آخر کدا نا ندی ناقا چکا نا چا دا د تا حج بیانی کر دی کنا دا دا کتاب البیون ایوپ پا لز زیاد گران دے اگر تے سوک رستے جم لباوی ندی کہ وہ ما پی ہے یو چل دیجی اور آزا ما قتلا اغه چې د کم قتل کړې دي مننن عامې د چارپایانو نه دا که دا به په اعتبار اقیمت سره لګي الله په کوچیا حکم بي هي حکم به کوي په دې عدل دوکاسه که انت وقا بندان د عدل من کوم د تاسو نه عدل تاریخ په تاسو کړیو اې دایې کې تاریخ کړې دي د عدل ویګي چې فضوریات د دین باندې راتک کيو ته محرمات او د کبایر او نزان سادی نه کړي زما عدل پایگه دا قید چه دی نصده دا ابزل قید دی که یو ونم تک دا قید که ماتنه علاکه دا قید وجوبی دی که استحبابی دی دوکستان سدی دا استحباب دی ورنیوم کافی دی حدیان حدیان سمانا پایگه حدیان دا مانا چه دا بالنظر حرم شریف فید على نن پورتو نور د حدیبه تل ترجمه په بیان ماره کې کړه چې شاهد د ما یحدا ال <سؤال> الحرم <سؤال> بالغ <سؤال> الکعبه جدا برسیدون کې دغه خانه کابه ته یعنی حرم شریف ته مراد خانه کابه نه شریف حرم شریف دی په یوه خانه کابه وی کابه ول مولی له کابه چې دا کنه ارتفاع او تربو او دا مرتبه ده او مربان ده او باز ولمو وېځي چې کا به پدی اے پدی خپل کې یوږي ټېدا دا کابهن کنه <coughs> او نو دا یي نظام د دین او د نورو کوټو نازل او کفاره ته او یا په کفاره ده تعان مساکین تعان د مسکینانو څنګه تعان د مساکینو عادتي کړکوه صدقه संस्कार کړې دي دا وقیمت شي یکدا او که زنګل کې وو نه د زنګل څخه کم نږدې خار دین د قیمت پر دیولګو کلا فی الحدا یکور قیمت په دیولګو او هغه قیمت چې ده کنه هغه باندې بیا ینه یو سوالو هغه باندې سوالو وايي کنه هغه باندې چې کم دینو کې کې قربانی والو نو په دې کې دا شرط اجرا قربانی به حرم تللی کیدای او کداږي پزداږي پزې غلور کوي توआम مساکین او تو کنا کفار دنتوआम مساکین غلور کوي او قد ذالک صیامن یاد دې سره موافق وږي نشي بګم چې و مسکن تبدو کې لو غنم ور کوي یا بدو کې لو په مخابله کې روجي ونی شي روجای وایو او په غلور کولو کې په توआम بر کولو کې او پس سوم کې حرم شرط دې نه دی شرطه کذا فی الهدایا دا په هدي کې ورشرته نه پيو کې شرط دي او فضو کې نه اگر چې دمغه طالب دا خبره د تکړه دی پدرو وړو کې دي نه جي پيو کې دیو فضو کې نه دي ورته هغه له ورکولو کې او پسوم کې حرم نه دي شرط دا هدي کې شرط دي باجرا کابا او اذن ذالک سیامن ليذوقوا بما امره او يهم برابر دي سرا لذات الطعام سره سیامن رجب وی چې د ارجو زه هدایت کده مسلي کړی دا چې کله دا, دا, دا, دا غي قیمت نه حکیل و راغی ها نو سره رجب خو دی یو سره څوک نه دی یو څو اته دی او په مقابله کې به مکمل رجن سلاث نه چیږي رجنی مرشدین مات پیګینې مروجه په شدیدت کې نشتا او عدذالک سیامن ليزوقذذیده پارچدی اسکی وبال امرې پیګې اغا سو اغا او عشم مت دهبل امر هغه عذاب دهبل امر چې د په حالت احرام کې اخطار کړل اپن الله پس الله وی چې الله اپکړي ام دا اما سلپ هغه چې تیر شوی دی قبل الما او ومنع عاده چې اوذکو اخطار کولو ته په حالت د احرام کې پین تک مل الله الله چې کوم له نصو انتقام واخري د دنیا او الله عزیزن الله زبردستي ز خاون انتقام خاوند د انتقام رښتودي ها يُحَرَّرُ جَائِزٌ دِجِي وَحِلَّ لَكُمْ سَيِّدُ الْبَحْرِ خَر اَبېګه حلال کړی شوې ځاس ته د پاره کول د بحر شاوې ته جاعل یا اونډه په حالت احرام ته ورغورډای سیدا او تعامو فو تعام د دریابو تعام د دریابو صاحب د هدايه لپاره څه شي دی ما يرميه لساحل اغه چې سو چې آباء د دریا دی رو غورډای او چې او دښو او یو اقلي چاري تافي وي هدايتي دابي دي تافي دي ته وي چې تفسر دو بو مل راغی هغه مردار دی صحیح نه دی حديث کلا غنه نه مړه ما چروي وي دي جند او ها پيږ دي ته توام وي ما غوي شيدل بحر کې توام البهر کې تا ته پرکو کو غو یاد را متاعلكم نفعنكم داستاسره نه پدا اي حاضرینو اولي سياره خصوصا دپار د مسافرینو چې کارو کې او زسر بيغمته شكي لا تري او حرم عليكم او حرام شي بده په داتمان سيد البر خکار ده او چی دا حرمت مؤبد دي جواب برکات عليم مؤقته ما دمتم حرمه نو دا حرمت سيد البر دا موقت شو کماؤبد شو مؤقت شو ما دمتم ترکه پوری چي تا سونهेशा حرم متق اللہ الذي اجتري زاد و خذال زاد پر تقوا ذکر ادی چې تعمیل احکام متقی کوي جي الهي تحشرون چې دي الله تا بتا سو پيش کي نو باس فرشتہ نه و کي راجي الله پاک وي البيت الحرام الله در دولي دا کعبہ کعبہ مبارکتا خبر مي توکلا البيت الحرام دا قيد بسر ولي راغي زکات ی د حسعم قبلیه کابه وا چایته کابه یمانیه وی نو کابه یمانیه نده بیت الله مراده اخر په د فی فی مراده ګردوولی د الله البیت الحرام هغه کوټه د بزرګې د بزرګې کوټه چې ګردوولی دا, دا, دا یمن پولیسانی دي قیامت لن سبب د بقو د تنظیم د خلقو ای او دا درې نور چې روان دي نه د خانقاه بي متعلقات دي ناغم سبب د بقا او د انتظام د عالم دي کنه دي او نو څنګه ماته فکر کاوه عطا ابن ابي رباحي خراساني ویلي دي چله ترکو عاما لم ينظروا ولم يؤخروا که خلق ودح بيت الله حج او یا توجف الصلاه او عمره بر خدلا نو پا تمام عالم با لا عذاب راو بیا با دنیا نئیو بحری محیب نمیتا خبر المقل قال عطا ابن عبیر باہ لو ترکوه عامن لم ينظرو ولم يؤخرو با معنی عرش نو واقعی دی چا قیام اللہ تے کردی نو پیگی زب عمو پیس ملغا چدی او خانہ کابت چدی عمود الدنیا دیتا تمامی دنیا سلی که دا پریوتا تمام عالم بغو بیگی و شهر الحرام دا داغی متعلقاتی باغی که داخلی دی علی فلام دا, دا, دا, دا, دا. پرد جنس دی او میاشت حراما میاشت دا سر اغا میاشت معززا چاگه که امن و آمان جاہلیت پر زمانه که مکنو اصلو میشتی دی بارمار میتوی دی او الحدیع او قربانی چا دام امن و آمان شهره اس چوک اچا بوتا دا حالت جاہلیت که نسنوی او قلائه د لازکر دا خانس باد الان دے قلائت تا او قلع دا دار چاپایا نا چاگئی تا یو پٹھےوا چو لے جو پٹھےوا تا غربا چو دیگئی اغا بے روانو چھے دیتا سوک سنوی چرا سدا اچھے اس سوک دیتا تا عرزن کی او رازے جی او زنان لے کانا دا مسکور دا مسکور اخنام چې کم ذکر شو لیتا علمو چا تا سو پیش ہے چا ان اللہ یعلمو ان الله تویی کی معفی سماوات او غشونو باندې پاسمانونو کیدیه و مافل ارض او ان الله به کل علیم او الله تعالی په ارشه عالم دی د ما قبل نسنگه ايه سنگه علم دا خدای معلوم شو ما ته فکر کوه دا سه معلوم شو خر او توکيه دا اوس همه مسئله ده اوس په دې تلپی کی مده ده کی د آیات په الله دی اشیاء کی خبر ورکو چ دی کہ دا د دا د کی دا صدا د د کی د مذری او د جلب منفعت په دی کی بیان کو دا عالم قوم کلاوا کی ندی نو معلومه چ واجب تعالی صاحب علم محید ک نه دی خود دا نتیجروته نو د جلب منفعت بیان کو د په د مزری بیان کړه او لاواقف عالم کی ندا نو معلومه شچسو ته صاحب علم محید دې کده ری وګباړمه شو اے لمو تاسو په شپه به دې خبره چې ان الله شدید الیقاب ویږي او الله په سخت عذابون کې دي مخالفین له الله چا احکامونو مخالفت کوي او ان الله غفور رحیم څوک چې په احکام مطابق ما علی الرسول ما علی ذمت الرسول إلا البلاغ ما در تبدي دي ولله يعلم الله کوي کی ماته ته تون هغه چا سو بخکاره کوي کوم عمل او ماته ته تون هغه چا سو کمپټ هغه دوالو باندې تو وي چلا يس بالخبيث ده خبيث او ده طيب درې ترجمه کړې دي زړه ورته تا پم برابر خبيث او او تويب حلال ند برابر طواعت و پیگے خبیص منصر ند برابر چکم دینو کسو ماسیت و طویب او طواعت ماسیت و طواعت برابر ندے لا يستویل خبیصو ند برابر گند انسان بدکار انسان و طویب او پاکیزان پیگے کل انسان دا برابر ندی ولو آن اگر که تعجب کی وردیتا کثرت دا حدیث پدرو واڑو مانو کی قطق الله وئی یہ پیشناب الحدیث خدای نو جریګه پیشناب دا حدیث کی یا ول لب ان لكم تفلحون دا جی ی عمر الاسلام مبارک مشکات مبارک کراغدی پټولو کتابونو کې چې حضرت مبارک و فرمایل چې حج پتا سبان دی خدای پرس کو اقرا ابن حابس را پاتې دی الله دا بهر کان پرجی حضرت رحمت دیوی چھ حضرت ارک پی اکل عامن ارک البفرزی حضرت بیا گونک پدریم وارشوال بیا مہاتہ ودا حج بوی ارک پرزی رسول اللہ یہ خدے بندہ ول مین پرج دے کما او کڑی وی نو ارک البفرزی او ثم لم تستطيع بما طاقت نہ لے نو تاسو ته پښ مکه وایي که ما خبره ضروري نه زبې کومه او چې ویږي چې لپاره وګونکو زمانه د وحدت قران یې جیم نازلېږي نو اس کا پددي په فضیلت معنی ز او کوم نو په روان په فضیلت معنی یاد د طاقت نه نه دا کریمین اورم یو صلی الله علیه وې ویږي ویږي وی من ابي ما فلښو دي وی ابو کا حذافا میستاب ناو حذافری رسول الله منبر نه سوډه تاسو ته دوکوي من ابي بي حذابدي نو نسبت دې ته کېدو او مورې جنا کړي وردی دنته راشو وی چې دا حرام دي تک د نو خط په شو کنه دا زه نه غوړې دي خبره مليو یا عمر علی السلام ابي جماعلار مرد کم دی وی ما ابي د پلار سره دی پور کی پای کی هدا کله کی احتیاط کوخاف الله علی الحابل الفتاوا کی با قاعده چکم دی ورسال پدی کله دا جناب السلام نور افلال بیا جن دی او نبی السلام مبارک ایمان روړ دی او دير ولا ماذا جمهور تدير بان بدي دي شبدي مسالك سقوطو قد سبقي موحي وضع بكنا بضع درجة خبرية ماتاتا يا أيها الذين آمنوا إذا إيمان خواندان لا تسألوا دعسوا سوال مكوه لا يعني سوالنا بي ضرورة سوالنا عن أشياء دعشياء مختلف أشياء بي ضرورة ان تبدلكم کای کچته ظاهر شیده آسیات اسودا تاسو ته جواب سره نو تاسو بغم جن بغن جنکی خفبم کی او ان تسئلو عنها او که تاسو سوال کوی د دې بی ضرورتا لا یعنی اشو حين ينزل القرآن پس کوم وکجلاج دی ګورانی عظیم چې زمانہ دن بیله اسلام دا تبدل کوم نو تاسو په ظاهر شیاه په جواب سره او په پټه خپه خیر اف الله وان ها الله پاک اپقدردا ان ها دیس والصلاه یعنی او بی ضرورتنا والله غفور رحيم عفوا بہن کړي حليم صبرناک دي او قد سالها تاسو زکه تاسو مکه و چسوا اسوان کړي او لا یا انیو بی ضرورته قوم یو قوم من قبل کوم چې بس يهودي ثم اسبحو بها ابي اپقدر دې دل پدقي اشوابه کاترین ولي عملي پر ترک عملی پترک عملی پیونککنا بس حافظہ دا واسپا ہا مشترکان ردی چہ دہم مقارکمتا ما جعل الله ما شرع اللہ اللہ نے مشروع کڑے یہ ترجمہ ہے ما احل اللہ اللہ نے حلال کڑے ویگے ما جعل اللہ اللہ نے مقرر کڑے بحیرے لرا نہ لرا نہ وسیلے للاو نہ حمدنا بحیرے چه داغی او اے چه داغی پی بے منکلو ویدینا با پی نالو دا پاردسو دا پارداب بوتانو او بیا باغا فیبت سر پیچا خوللو چه داغی منجوران او داغی کم دا اوخان خادمان سایبا سایبا کی آن اگی چه کم دینو خیتبه بی چه پاغی باندبی بارول الانصوری دل منکلو اگا با بیاد بود پنمشوا وې دې پټول حدیثه مبارکه بخاری مبارکه راغري دي چې وسیله به أغ ناقې تبي أغوخي تبيوي شاغي به یو واري مونث بچي روړو او به به بيماري مونث وروړو ځکه په وسیله وي کنه سنيو وک کنه او داږي په ما بین کې مموسه کړنو به به دا د بوتانو له پارښوا مې هغه کته و دې بوتانو له پارښوا په بازاره ولټه حم او حند دې کنه څر کې حامیده حامي أغ چې کمدې کې وخته تبيوي چاغه په بو خبان لسکره دو وخت ندیو ویسو سمیا زہره د خپل شابه غبارونو نسکرا چره له کرته وخت د دې نردي نو بده نر چکم دی نو د خپل شاهد او بارونو او د سوره نشکم دی سمایه تی راو لكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافر دي یفترو ندی د زانه جوړی په الله باندې کذب چد دینه سبت خدای ته کوي ما اکثرهم لا یاتلوم فی باب الدین اکثر ددوینه عقل له لطاف دین کې ميزا قیل له علم اور کل شبی توبیر شت تعالی تاسو راشه الا ما حکم تا انزل الله چې خدای نازل کړ دی په کتاب ویل رسول او رسلات ناشه مقال پل جواب دې په جواب کې وچ خصمنا کافی دي منل ما وجدنا عليه هغه چې بیا مونته دې مونږ پاګې باندې از دې چې مونږ بیا و دې پاګې باندې خپل پلان چې تقلید خپل ورونه دي ابا انا زمم پی غمبر تضرویت نشتا اللہ اللہ اکبر اللہ پا کوئی چا اولوکان آباؤہم بے گئی گوار اولوکان آحاسبہم آباؤہم ولوکان آباؤہم حمزم تقول محضوب تے اقما تو پلے لے چا دقا حتا پا قرآن حضیم لگول دے گران کار دے کار رجال دے پېګې احسابهم آباءهم ولو کان آباءهم آیا کافید دی د ویلره پلرونه اگر کپلرونه دی لا یاکل لا یعلمون شیئا پېګې نپېګې په یو شی او ولایحتدون او نه په سملا روان دین تحقیق می پدوه مفارقه کړو دل تبصر په دونو واما چې کم یو سړی پېګې کنا چې کم انسان هغه دین علم مشتا او عمل مشتا ند پسي اقتدا سيدك سيندا دي قلا علمون دي ولایت ته دون دي نو چوسري په او ايد ممبر شرشنا نو اس په وي کې کنه اوس په اګه چا باندې واجب نه دي چا دا سر دادوال نشتا واجب ته نه ها يا ايحو الذین امنو اي د ایمان خاندانو আলাইকুম وي کې کنه چې په لې په من د پیگی کنا علیکم لازم دی پتا صوبانی انپسا کم اسلا دخپلو نبسنو چد دا اوسا تید معاسویونا او دا دی پا او درے گئے اولا یدرکم زرن رسی تا صدا من دولد ولالت من دولد گمرا جدا غجا چی گمرا ری از احت دیتم ار کلچه تاسو پا سما لاری ہے نا دا دی دا من اچھ سلی و تبلیغ نکی امر بالمارو پونی حلی المنکر بنکی نا نجی دا دی دا مانان دا ځدې <سیدیخ> کې اکبر پمیمبرون نبی صلی الله علیه وسلم کیناستو وی خلکو وی دی آیا دو ککری ماد علیہ دی یا تاسو وی ماده پیغمبر علیه السلام له او دی دی شکل یو سړی چې کوم دیو وینی چې بل سړی په ګناه کې لګیا دی او غلا شنو نیو او هغه په جب باندې مننه کو او هغه فضل کې وسرع ادا او قریبت یی الله په ټول امت باندې اهم عذاب راوړي نظر به ما چو څل دغه د علم مرکړې دی په خپلې پیعمل کې یو بل په ګناه تلګیار دي او دم نن نه کنه د اسلام خپل ځانو کړه د اسلام نه پکه دغم داخل ده نام داخلا ذکر دا نه مان نه چې دین ته دغه موکاو کذا فتن می دی دا ویږي خبره مې دا په اکبر د ترمذی شلته نه خلک له د ایمان حاملان علیکم لازم د پتا سبانه انفسکم اصلاح انفسکم اسلام خپل نفسونه ابلای یتوب کوم ذر نظر سی تاسو ته اگر سوک بلانته هغه چا چې ګنادي زه ته دایم تمر کې تاسو باندې قناه یي الا الله مرجو کوم جميعا الله تاسو ته ظهور د ټولو ویل دی کوم به ما کوم ته عملون ما سر د سینا مس واقع الله دا فوجي سدي درې آیاتو ندي چې محل لري فوجي او دانا اسے مانا سرو خاصان دے مانا خوصدون اگران دے ترکیب بلد دی دون اگران دے چه دمرد ترکیب پا قرآن عظیم کی بلزیع کی نشتا جلال الدین شیوتی رحمت اللہ لے دے پا ترکیب باند مستقل کتاب لکنے دے بس ات پا دی پیشوی او دک کننگی غلمائی کرام را لگی دری د د په ترکیب باندي او د د په تحقیق باندي مستقل رساله لیکلې د اسولما د پیډي دیګري په شوهه مګر دا او واقع او زموږه خلکو بنا چا میان تو ویني واقعي لري مشکلات انا واقعي سدو نه ګران ده دا هغه داسته دا واقعي مستصرعه ما چتري مي شيخ شريف کي او پمشلم شريف کي په ټولو کتابونو د حديثو کراګللا بيګي پیغمبر علي سلام مبارک با زمانه کی بودائل ابن ورقا او سرے دی دے سحمی دی بانی سحمون دی دا دو ابن ورقا دبو کسان سرے لادو وشانتا چہ تمیم داری دی او عدی ابن بددا دی تمیم داری او عدی ابن بددا دادوان دا دا دیدوان سرے لادو بھئی گے دیدوان سرے چکم دی اندرہ سوک لادو بھئی گے ابن ورقا ودې لپ ورقاده د ایذوار سره لاله چې اتی اتی دې ودې نصرانی دي او داران کې هڅو تمیمه داري دي نصرانی دي اته میمې داري وري به اسلام روډي به فکر kawa دې نوښتو به اسلام روډي دی لوړ لوښام ته ځ